Contele de Monte Cristo de Alexandra Diuma Pista 60 În seara celei de-a treia zi, Albert frânde o steneală din pricina felului de viață care pentru Monte Cristo părea o jucărie, moțea într-un fotoliu lângă fereastră, în timp ce contele făcea împreună cu arhitectul său planul unei sere pe care voia să o clădească în casă. Deodată, zgomotul făcut de un cal pe prundișul alei. Îl făcu pe tânăr să deschidă ochii. El se uita afară și cu o mirare din cele mai neplăcute își zări în curte valetul, pe care nu-l luase în călătorie ca să nu-l stingherească pe Monte Cristo. Florentan aici? striga Albert, sășnind din fotoliu. Nu cumva e mama bolnavă! Și se repezi spre ușă. Monte Cristo îl urmări din ochi și îl văzu apropiindu-se de valetul care, gâfâind încă, Scoase din buzunar un pachețel sigilat. Pachețelul cuprindea un ziar și o scrisoare. De la cine-i scrisoarea?" întrebă repede Albert. De la domnul Boșam," răspunse Florentan. Atunci domnul Boșam te-a trimis?" Da, domnule. M-a chemat la el, mi-a dat bani pentru drum, a trimis să mi se aducă un cal de poștă și m-a făcut să-i făgăduiesc că nu mă voi opri până ce nu vă voi întâlni." Am făcut drumul în 15 ore." Albert, înfiorându-se, deschise scrisoarea. După ce citi primele rânduri, scoase un strigăt și apucă ziarul cu un tremur vădit. Deodată ochii îi se întunecară, picioarele părură că i se înmoaie și, gata să cadă, el se sprijini de Florentan, care întinse brațele să-l susțină. Sărman copil!" șopti Montecristo atât de încet, Încât nici chiar el însuși n-ar fi putut auzi cuvintele de milă pe care le rostise E scris, deci, ca păcatul părinților să cadă pe capetele copiilor până la a treia sau a patra generație Între timp, albereș venise în fire și, citind mai departe, își clătină capul cu părul neclăit de sudoare Apoi, mototolind scrisoarea și jurnalul, spuse Florentan Calul tău mai e în stare să pornească înapoi spre Paris? E un biet căluț de poște și-o Doamne, și cum era casa când ai părăsit-o? Destul de liniștită, dar întorcându-mă de la domnul Boșam, am găsit-o pe doamna plângând. Ea m-ar fi trimis să întreb când vă veți reîntoarce. Atunci am spus că plecam să vă caut, trimis de domnul de Boșam. La început a întins brațele ca și cum ar fi vrut să mă oprească, dar după o clipă de gândire, mi-a spus Du-te, Florentan, și spune-i să se reîntoarcă." Da, mamă, da," gândi Albert, mă reîntorc, fi liniștită." Și vai de tică los, dar înainte de toate trebuie să plec." Și se reîntoarse în camera unde îl lăsase pe Monte Cristo. Albert nu mai era același. Cinci minute fuseseră de ajuns să înfăptuiască asupra lui o tristă schimbare. Ieșise din cameră în starea obișnuită și se reîntorcea cu vocea răgușită, cu obrajii brăzdați de pete roșii, cu ochii sticlind, cu pleoapele învinețite de cearcăne. Mergând, se clătina ca un om beat. Conte," spuse el, vă mulțumesc pentru ospitalitatea de care aș fi vrut să mă bucur mai multă vreme, dar trebuie să mă reîntorc la Paris." Ce s-a întâmplat? O mare nenorocire. Dar îngăduiți-mi să plec, E vorba de ceva mai prețios chiar decât viața mea. Vă rog, nu mă întrebați nimic, Conte, și dați-mi un cal." Grajdurile mele îți stau la dispoziție, Viconte," răspunse Montecristo. Dar o să te doboare o la făcând drumul călare. Mai bine ia o caleașcă, o trăsură, un cupeu?" Nu, ar dura prea mult." Și apoi am nevoie de oboseala asta de care vă temeți. Îmi va face bine. Albert păși, clătinându-se ca și când l-ar fi lovit un glonte, și se prăbuși pe un scaun lângă ușă. Montecristo nu-i văzut noul val de slăbiciune. El se afla la fereastră și-i striga. Ali, un cal pentru domnul de morser repede e grăbit! Cuvintele lui îl înviorară pe alber care se năpustia afară din cameră, urmat de Conte. Mulțumesc, îngheimă tânărul aruncându-se în șa. Să te reîntorci cât poți mai repede, Florentan. Am nevoie de ceva ca să mi se schimbe caii pe drum? Nu mai să-l dați pe cel cu care veniți. Va fi înșeuat altul într-o clipă. Alber era cât pe aciso pornească în galop, dar se opri. Poate că veți găsi ciudată plecarea mea sau poate că o veți găsi nesăbuită," spuse el. Nu vă închipuiți cât poți să-l deznădăjduiască pe un om câteva rânduri scrise într-un ziar." Ei bine," adăugă el zvârlind ziarul, citiți asta, dar numai când eu voi fi departe ca să nu mă vedeți roșind." Și pe când contele ridica ziarul, alber înfipse în pântecele calului pintenii care îi fusese răpuși la cizme. Calul, mirat că un călăreț își putea închipui că are nevoie de asemenea îmboldiri, ți ca o săgeată. Contele îl urmări din ochi pe tânăr cu un simțământ de milă nemărginită, și abia după ce nu-l mai văzuse deloc, își îndreptă privirile spre ziar și citi cele ce urmează. Ofițerul francez în slujba lui Ali Pașa din Ianina, despre care vorbea acum trei săptămâni ziarul limparțial, și care nu numai că a dat pe mâna dușmanului fortărețele din Ianina, dar și-a mai și vândut turcilor binefăcătorul, se numea într-adevăr în vremea aceea Fernan, după cum a scris onorabilul nostru confrate. Dar de atunci, el și-a mai adăugat la numele de botez un titlu de noblețe și un nume de moșie. Astăzi, el se numește domnul conte de Morser, și face parte din camera pairilor. Așadar, taina cumplită pe care Boșam o acoperise cu atâta mărinimie se ivise iar, ca un strigoi și un alt ziar, informat fără pic de milă, publicase a doua zi după plecarea lui Albert în Normandia, cele câteva rânduri care fusese gata să-l nebunească pe nefericitul tânăr. Capitolul 9. Judecata La orele 8 dimineața, Albert sosica ca un fulger la Boșam. Valetul, fiind prevenit, îl conduse în camera stăpânului care tocmai făcuse o baie. Ce mai e nou?" întrebă Albert. Ce să fie sărmanul meu prieten?" răspunse Boșam. Te așteptam." Iată-mă! N-am să-ți mai spun, Boșam, că te cred prea cinstit și prea bun ca să fii pomenit cuiva despre asta. Nu, prietene! De altfel, vestea pe care mi-ai trimis-o e o dovadă a prieteniei ce-mi porți." Așa că să nu mai pierdem vremea cu introduceri. Bănuiești cam de unde ar putea veni lovitura? Am să-ți spun numai decât vreo două cuvinte. Dar mai înainte îmi datorez povestea acestei ticăloase trădări, în toate amănuntele. Boșam ai povestit în arul zdrobi de rușine și de durere faptele pe care le vom arăta în toată simplitatea lor. Cu două zile înainte, în timpul dimineții, Articolul apăruse într-un alt ziar decât limparțial și, ceea ce dădea încă și mai multă gravitate afacerii, într-un ziar cunoscut de toți ca aparținând guvernului. Boșam tocmai lua masa când văzuse nota. El trimisese imediat după o trăsură și, fără să-și mai termine masa, dăduse fuga la ziar. Deși nu trea sentimente politice cu totul opuse directorului ziarului acuzator, așa cum se întâmplă uneori, Ba chiar adeseori, Boșamă era prieten intim. Când ajunse la el, girantul își citea propriul ziar și îi părea că se delectează cu o știre asupra zahărului de sfeclă, care, pe semne, era pe gustul său. Ei, odată ce ești cu ziarul în mână, nu mai e nevoie să-ți spun ce mă aduce aici." Nu cumva ești un partizan al trestiilor de zahăr?" întrebă directorul ziarului guvernamental. Nu." Răspunse Boșam, ba, nici nu mă pricep deloc la asemenea lucruri. Am venit pentru altceva. Pentru ce? Pentru articolul cu privire la Morser. Da, da, nu e așa că e curios? Atât de curios încât riște o dezmințire, ba, chiar mi se pare că riști un proces foarte nesigur. Ba, deloc? Odată cu nota am primit și toate dovezile și suntem pe deplin convinși că domnul de Morser o să-și vadă de treabă. De altfel, e un serviciu pe care îl aducem țării, denunțându-i pe și nedem de cinstea ce li se face. Boșam rămase uimit. Cine v-a informat atât de bine?" întrebă el. Ziarul meu care dăduse știrea a fost silit să tacă din lipsă de dovezi și totuși noi suntem mai interesați decât voi să-l dăm pe față pe domnul de Morcer, pentru că e paira al Franței, iar noi suntem în opoziție." Doamne, dar e simplu de tot. N-am alergat noi după scandal ce a venit el la noi. Al altăieri a sosit un om din Ianina aducând întregul dosar. Și cum și-o să pornim pe drumul acuzației, ne-a anunțat că dacă nu-i vom publica articolul, îl va da altui ziar. Pe cinstea mea, doar știi foarte bine, Boșam, ce înseamnă o știre importantă. Și n-am vrut să o pierdem. Acum lovitura a fost dată. Ea e grozavă și va avea răsunet în toată Europa. Boșam își dădu seama că n-avea altceva de făcut decât să-și plece capul și ieși deznădăjduit să-i dea de veste lui Morser. Dar ceea ce el nu putuse să-i scrie lui Albert, căci lucrurile pe care le vom povesti, se petrecuseră după plecarea curierului, era faptul că în aceeași zi, la camera pairilor, se manifestase o mare agitație care încă mai domnea în grupurile de obicei atât de calme ale înaltei adunări. Aproape fiecare sosise mai înainte de ora începerii ședinței și discutau toți despre nenorocitul eveniment care avea să dea de vorbit întregii lumi și să atragă privirile asupra unuia dintre membrii cei mai cunoscuți ai ilustrei adunări. Ziarul se citea în șoaptă. Se discuta și se schimbau păreri și amintiri care precizau încă și mai bine faptele Contele de Morser nu era iubit de colegii săi Ca toți parveniții, el fusese silit pentru a-și menține rangul, să țină toată lumea la distanță Nobilii îl jocoreau, cei talentați se lepădau de el Celebritățile îl disprețuiau din instinct Contele se găsea în situația supărătoare a celui ce trebuia să-i spășească Odată arătat cu degetul pentru a fi jertfit, fiecare se pregătea să-l huiduiască. Numai Contele de Morsăr nu știa nimic. El nu primea ziarul în care se găsea știrea de făimătoare și își petrecuse dimineața scriind scrisori și încercând un cal. La cameră Contele sosi la ora obișnuită cu fruntea sus, cu privirea mândră, cu ținuta semeață. El coborâ din trăsură, străbătu coridoarele și intră în sală fără să observe stingerea la ușierilor și saluturile reținute ale colegilor săi. Ședința fusese deschisă cu o jumătate de oră înainte de intrarea lui Morser. Deși contele neștiind, după cum am spus ce se petrecuse, nu-și schimbase cu nimic nici înfățișarea și nici mersul, înfățișarea și mersul lui li se părură tuturor mai trufașe decât de obicei. Prezența lui se părut de data aceasta adunării care invidia titlurile, atât de agresivă, încât mulți văzură în ea o necuviință, câțiva văzură o cutezanță, iar unii chiar o insultă. Era vădit că întreaga camera abia aștepta să înceapă dezbaterile. Ziarul acuzator se afla în mâinile tuturor, dar ca de obicei, fiecare șovăia să ia asupra responsabilitatea atacului. În sfârșit, unul dintre onorabili paieri, dușman declarat al contelui de Morser, se urcă la tribună cu o solemnitate care arăta că sosise momentul așteptat. Se făcu o liniște înfricoșătoare. Singur Morser ignora cauza neobișnuitei atenții ce îi se dădea de data aceasta unui orator care nu era totdeauna ascultat cu atâta bună voință. Contele nu lua în seamă introducerea prin care oratorul arăta că va vorbi despre un lucru atât de grav, atât de sacru și atât de vital pentru cameră, încât el cerea colegilor toată atenția. Când rosti pentru prima dată cuvintele Ianina și colonelul Fernan, Contele de morsăr păli atât de groaznic, încât întreaga adunare, ai cărei ochi erau îndreptați spre el, fremătă. Rănile morale se deosebesc de celelalte prin aceea că se acoperă, dar nu se închid. Mereu dureroase, mereu gata să sângereze când le atingi, ele rămân în inimă vii și deschise. După citirea articolului, în mijlocul acelei tăceri, tulburată apoi de un freamăt care încetă de îndată ce oratorul părucare de gând să reia din nou cuvântul, Acuzatorul arătă cât îi venea de greu și ce sarcina nevoioasă îi stătea în cale El susținea că apără onoarea domnului de morser, că apără onoarea întregii camere, deschizând o dezbatere care trebuia să pună probleme personale, totdeauna arzătoare În sfârșit, își încheie cuvântarea cerând să se ordone facerea unei anchete atât de rapide, încât să dea pe față calomnia mai înainte ca ea să se întindă și, răzbunându-l, să-l repună pe domnul de Morser în stima pe care opinia publică i-o purtase totdeauna. Morser era atât de zdrobit, atât de năucit de această groaznică și neașteptată nenorocire, încât abia putu îngăima câteva cuvinte, privindu-și cu ochi rătăciți confrații. Sfiala, care putea la fel de bine să fie datorită uimirii nevinovatului ca și rușinii vinovatului, îi aduse câteva simpatii. Oamenii cu adevărat generoși sunt totdeauna gata să devină compătimitori atunci când nenorocirea dușmanului depășește limitele urilor. lor. Președintele puse la vota ancheta. Se votă prin ridicare de mână și se hotărâ ca ea să aibă loc. Comtele fu întreba de câtă vreme are nevoie ca să-și pregătească dezvinovățirea. Lui Morser îi reveni curajul de îndată ce simți că mai trăiește încă după o lovitură atât de cumplită. Domnilor, Pairi," răspunse el, nu cu timpul se respinge un atac de felul celui îndreptat acum împotriva mea de către dușman necunoscuți și rămași fără îndoială în umbra întunecimii lor, ci pe loc și fulgerător ar trebui să răspund fulgerului care m-a buimăcit pentru o clipă. De ce nu mi-e dat oare?" În locul unei astfel de dezvinovățiri, să-mi vărs sângele ca să le dovedesc colegilor mei că sunt demn de a le fi egal. Cuvintele rostite făcură o impresie bună. Vă cer, deci, urmă el, ca ancheta să aibă loc cât mai curând posibil. Și mă voi îngriji să-i dau camerei toate piesele trebuitoare pentru ca ancheta să ducă la un rezultat. Câte zile cereți? întrebă președintele. Mă pun chiar de astăzi la dispoziția camerei," răspunse contele. Președintele sună clopoțelul. Camera este de părere ca ancheta să aibă loc chiar de astăzi?" întrebă el. Da," răspunse întreaga adunare. Se numi o comisie formată din 12 membri pentru cercetarea dovezilor ce trebuiau aduse de Morser. Prima ședință a comisiei fu fixată pentru orele 8 seara, în birourile camerei. Dacă aveau să fie necesare mai multe ședințe, sediul lor urma să rămână același. După luarea acestei hotărâri, Morser ceru în de a se retrage. Avea destrâns dovezile îngrămădite de mai multă vreme ca să țină piept furtunii prevăzute de firea lui Vicleană și nestăpânită. Boșam îi povesti lui Albert toate acestea, atâta doar că povestirea lui avea față de cele arătate de noi avantajul însuflețirii lucrurilor vii asupra răcelii lucrurilor moarte Alber îl asculta când fremătând de speranțe, când mânios s-au rușinat uneori Căci prin destăinuirea lui Boșam, el aflase despre vinovăția tatălui său și se întreba cum moare odată ce era vinovat și ar mai putea dovedi nevinovăția După ce povesti, Boșam se opri și apoi întreba Albert Apoi?" repetă Boșam. Da. Prietene, mă pui într-o situație destul de grea. Vrei așadar să afli ce s-a mai întâmplat?" Trebuie neapărat să aflu, dragul meu, și e mai bine să cunosc adevărul din gura ta decât din oricare alta." Atunci întărește-ți curajul, Alber, urmă Boșam. Niciodată n-ai avut mai multă nevoie de el decât acum." Alber își trecu o mână pe frunte ca să se încredințeze de propria tărie, ca un om care se pregătește Să-și apere viața și își încearcă Platoșa sau își încovoie Lama săbiei El se crezu puternic pentru că Își luă febra drept energie Vorbește Se făcu seară, continuă Boșam Întregul Paris era În așteptarea evenimentului Mulți pretindeau că Tatăl tău nu avea altceva de făcut Ca să dăme întreaga în vinovățire Decât să se ivească Alții, la fel de mulți Spuneau din potrivă Că nu o să vină în fața comisiei Ba chiar erau unii Care puteau jura că-l văzuseră Plecând spre Bruxelles Iar alții câțiva Se duseră la poliție să întrebe Dacă e adevărat zvonul că domnul de Morser Și-ar fi luat pașaportul Îți mărturisesc că Am făcut tot ce am putut Ca să obțin de la unul din membrii comisiei Un tânăr pair care-mi este prieten Voia de a intra în sală La șapte el a venit să mă ia și, mai înainte de sosirea celorlalți, m-a dat în grija unui ușier care m-a închis într-un fel de lojă. Stăteam ascuns pe după o coloană și pierdut într-o beznă desăvârșită, dar puteam nădăjdui că voi vedea și voi auzi de la un capăt la altul îngrozitoarea scenă care avea să se desfășoare. La orele opt fix, toată lumea sosise. Domnul de Morser intră la ultima din cele opt bătăi ale ceasului. Ținea în mână câteva hârtii și înfățișarea lui părea liniștită Dar, împotriva obiceiului, mersul îi era simplu, ținută aleasă cu grijă și severă După obiceiul militarilor bătrâni, își încheiase haina de sus până jos Venirea lui a avut un efect cum nu se poate mai bun Comisia nu era deloc răuvoitoare, ba chiar mai mulți dintre membrii veniră și strânsă rămâna Albert simțit că îi se frânge inima la toate amănuntele acestea și, totuși, în mijlocul durerii, îi se strecura un sentiment de recunoștință. Ar fi avut dorința să îmbrățișeze pe oamenii care dăduse lui său un semn de stimă într-un moment greu pentru onoarea lui. În clipa aceea, un ușier intră și i-a duse președintelui o scrisoare. Aveți cuvântul, domnule de Morser, spuse președintele pe când desfăcea scrisoarea. Contele și începu apărarea și îți spun, Albert, continuă Boșam, că a fost de o elogvență și de o iscusință nemaipomenită. Arăta acte care dovedeau că vizirul din Ianina îl cinstise până în ultima lui clipă, acordându-i toată încrederea, fiindcă îl însărcinase cu o negociere pe viață și pe moarte cu însuși împăratul. El arătă inelul, semnal stăpânirii cu care și își pecetluia de obicei scrisorile, și pe care îl dăduse lui ca să poată la orice oră din zi sau din noapte s-ar fi reîntors și chiar dacă vizirul s-ar fi aflat în harem, să pătrunde până la el. Din nefericire, după câte spunea, negocierile dăduse greși, și când se reîntoarse să-și apere bine făcătorul, îl găsise mort. Dar, spuse contele, Alipașa murind îi încredințase pe favorita și pe fica sa. Atâta încredere avea în el. Auzind cuvintele acestea, Albert tresări, căci pe măsură ce Boșan vorbea, tânărul își reamintea întreaga poveste a ei idei, își amintea ce îi spusese frumoasa greacă despre mesajul acesta despre inel și despre felul în care fusese vândută și mânată în sclavie. Ce efect a avut discursul contelui?" întreba Albert neliniștit. Mărturisesc că pe mine m-a mișcat și că odată cu mine a emoționat întreaga comisie," răspunse Boșam. Între timp, președintele și-aruncă nepăsător ochii pe scrisoarea adusă, dar de la primele rânduri se trezia atenția. El o citi, o mai citi odată și, ațintindu-și ochii asupra domnului de morsăr, îl întrebă. Domnule Conte, Ați spus că vizirul din Ianina vi le-a încredințat pe soția și pe fica lui. Da, domnule, răspunse Morser. Dar și aici, ca și în celelalte împrejurări, m-a urmărit nenorocul. La reîntoarcerea mea, Vasilichi și Eide dispăruseră. Le cunoașteți? Strânsa mea prietenie cu pașa și deplina încredere pe care el o avea în credința mea, îmi îngăduiseră să le văd de mai mult de 20 de ori. Bănuiți cumva ce s-a putut întâmpla cu ele? Da, domnule. Mi s-a spus că au pierit doborâte de durere și poate că și de mizerie. Eu nu eram bogat. Viața mi era mereu un primejdie și, cu toată marea mea părere de rău, nu le-am putut căuta. Președintele își încruntă sprâncenele. Domnilor, spuse el, ați auzit și ați urmărit lămuririle domnului Conte de Morser. Domnule Conte, Ați putea să aduceți vreun martor în sprijinul povestirii pe care ați făcut-o?" Vai, nu, domnule," răspunse contele. Toți cei ce trăiau în preajma vizirului și care m-au cunoscut la curtea lui sunt morți sau împrăștiați în întreaga lume. Cred că numai eu, singurul dintre compatrioții mei cel puțin, am supraviețuit acestui groasnic război. Nu am altceva decât scrisorile lui Alitebelin și vi le-am înfățișat. Nu am decât inelul, mărturia a voinței lui și iată-l. Mai am, în sfârșit, dovada cea mai convingătoare pe care o pot aduce, adică, după un atac anonim, lipsa oricărei dovezi împotriva cuvântului meu de om cinstit și a întregii mele vieți de militar nepătată. Un murmur de aprobare trecu prin adunare. În clipa aceea, Albert, dacă nu s-ar mai fi ivit niciun alt incident, tatăl tău ar fi câștigat. Nu mai rămăsese decât să se treacă la vot când președintele luă cuvântul. Domnilor, spuse el, și dumneata, domnule Conte, îmi închipui că nu o să vă supărați dacă veți asculta un martor foarte important după câte se spune. Martorul s-a propus singur și, după cele povestite de Conte, nu mai există nicio îndoială că va putea să dovedească de plina nevinovăție a colegului nostru Iată, am primit o scrisoare Doriți să fie citită sau hotărâți să ne lipsim de ea și să nu ne oprim la incidentul acesta Domnul de Morser păli și-și înclește mâinile pe hârtie atât de tare încât ele foșniră între degetele lui Întreaga comisie dori ca scrisoarea să fie citită Cât despre conte el căzuse pe gânduri și n-a avut nimic de spus. Președintele citi, deci, următoarea scrisoare. Domnule președinte, aș putea să aduc în fața comisiei de anchetă, însărcinată să cerceteze purtarea a epir și în Macedonia domnului locotenen general, conte de morser, informațiile cele mai demne de încredere. Președintele făcu o scurtă pauză. Contele de morsăr Președintele îi întrebă din ochi pe ceilalți. Citiți mai departe!" strigară toți. Președintele urmă. Am fost la fața locului când a murit Alipașa. Am fost de față la ultimele lui clipe. Știu ce s-a întâmplat cu Vasilichi și Eide. Stau la dispoziția comisiei și chiar cer cinstea de a fi ascultată. Mă voi afla în vestibulul camerei în clipa când vi se va înmâna acest bilet." Cine e martorul, sau mai bine zis dușmanul acesta? Întrebă contele cu un glas în care era ușor să observi o adâncă tulburare. O să aflăm îndată, domnule, răspunse președintele. Comisia e de părere să dea ascultare martorului? Da, da, răspunseră toți deodată. Fu chemat ușierul. Ușier, întrebă președintele. Așteaptă cineva în vestibul? Da, domnule președinte. – Cine anume? – O femeie însoțită de un servitor. Cei de față se uitară unul la altul. – Introdu femeia aici, spuse președintele. Peste cinci minute, ușierul reapăru. Toate privirile se ațintira asupra ușii. – Eu însumi, spuse Boșam, împărtășeam așteptarea și neliniștea tuturor. Înapoi a ușierului venea o femeie înfășurată cu un văl care o acoperea în întregime. Se ghicea fără greș după formele întrezărite prin văl și după parfumul care se răspândea că e vorba de o femeie tânără și elegantă, dar atâta tot. Președintele o rugă pe necunoscută să-și înlăture vălul și atunci toți văzură că femeia purta veșminte grecești. Mai trebuie spus că era de o frumusețe neobișnuită. Ea era exclamă Albert. Cum ea?" Da, ei de." Cine ți-a spus?" Vai, bănuiesc." Dar continuă, te rog." Vezi că sunt calm și tare și totuși ne apropiem de deznodămând." Domnul de Morser, continuă Boșam, se uită la femeia aceea cu o uimire amestecată cu groază. Pentru el, din gura ei încântătoare, avea să iasă viața sau moartea. Pentru toți ceilalți... Aventura era atât de ciudată și de neobișnuită, încât salvarea sau pieirea domnului de morser căzuse acum cu totul pe al doilea plan Președintele îi arătă un scaun tinerei, dar ea făcu un semn din cap că va rămâne în picioare Cât despre conte, el se prăbușise în fotoliu și se vedea cât de colo că nu-l mai țin picioarele Doamnă, spuse președintele Dumneavoastră ați cerut comisiei să-i dați informații în legătură cu afacerea de la Ianina și ați afirmat chiar că ați fost martoră oculară a evenimentelor." Am fost, într-adevăr," răspunse necunoscuta cu un glas plin de tristețe fermecătoare și având sonoritatea deosebită a vocilor orientale. Și totuși," spuse președintele, dați-mi voie să vă spun că erați prea tânără pe atunci." Aveam patru ani, dar cum cele întâmplate erau nespus de importante pentru mine, n-am uitat niciun amănunt. nu mi-a ieșit din minte niciun lucru, cât de mic. Ce însemnătate puteau avea pentru dumneavoastră evenimentele și cine sunteți dacă nenorocirea v-a impresionat atât de adânc? Era vorba de viața sau de moartea tatălui meu, răspunse tânăra. Mă numesc Eide, fica lui Ali Tebelin, pașa din Ianina și a Vasilichei, prea iubita a lui soție. Roșața modestă și mândră totodată care împurpură obrajii fetei, focul privirii și măreția destăinuirii, avură un efect de negrăit asupra adunării. Cât despre conte, chiar dacă fulgerul căzând i-ar fi deschis o prăpastie sub picioare, tot n-ar fi fost atât de zdrobit. Doamnă!" urmă președintele după ce se înclină cu respect. Îngăduiți-mi să vă pun o simplă întrebare care nu este o bănuială și care va fi și ultima. Puteți justifica autenticitatea spuselor dumneavoastră?" Pot, domnule!" răspunse Eide scoțând de sub vâl un săculeț de mătase parfumată. Iată actul meu de naștere, întocmit de tata și semnat de principalii lui ofițeri." Iată de asemenea, odată cu actul meu de naștere și actul de botez, deoarece tata a consimțit să fiu crescută în credința mamei, act pe care mitropolitul Macedoniei și ale Epirului, l-a întărit cu pecetea lui. Iată în sfârșit, și fără îndoială că acesta e cel mai important, actul vânzării mele și al vânzării mamei către negustorul armean El Cobir, de către ofițerul francez care în va lui înțelegere cu poarta și le păstrase ca parte de pradă pe fica și pe soția binefăcătorului său, vânzându-le apoi pentru suma de o mie de pungi, adică pentru aproape 400.000 de mii de franci. O paloare verzuie acoperi obrajii contelui de Morser, iar ochii se injectară de sânge la auzul cumplitelor în vinovățiri, primite de adunare într-o tăcere lugubră. Eide, mereu calmă, dar mai amenințătoare în calmul ei decât ar fi fost oricare alta în mânie, îi întinse președintelui actul de vânzare scris în limba arabă. Pentru că se gândiseră că unele dintre dovezi ar fi putut fi scrise în arabă, în greacă modernă sau în turcă, interpretul camerei fusese anunțat. Îl chemară. Unul dintre domnii Pairi, care cunoștea limba arabă deoarece o învățase în timpul Măreței Campanii din Egipt, urmări pe hârtie citirea pe care tălmaciul o făcu cu glas tare. Eu, El Cobir, negustor de sclav și furnizor al haremului înălțimii sale, recunosc că am primit pentru a înmâna măritului împărat de la seniorul Frank Conte de Monte Cristo un smarald prețuind două mii de pungi, Drept preț al unei tinere sclave creștine în vârstă de 11 ani, numită Eide și fică recunoscută a răposatului senior Ali Tebelin, pașă de Ianina și al Vasilichiei, favorita lui, care sclavă în fusese vândută cu șapte ani în urmă împreună cu maicăsa, moartă când a sosit la Constantinopol, de către un colonel franc fost în slujba vizirului Ali Tebelin și numit Fernand Mondego. Sus numita vânzare a fost făcută în numele înălțimii sale, al cărui împuternicit sunt pentru suma de 2000 de pungi. Făcut la Constantinopol cu încuvințarea înălțimii sale în anul 1247 al Egirei, semnat El Cobir. Prezentul act pentru a-i se da toată încrederea, toată credința și toată autenticitatea, va fi prevăzut cu pecetea imperială, pe care vânzătorul se obligă să o pună. Lângă semnătura negustorului se vedea într-adevăr pecetea Măriei sale împăratului. După citirea și după vederea actului, urmă o tăcere cumplită. Contele nu mai avea vie decât privirea și privirea aceasta, a țintită fără voie asupra ei de ei, părea de flăcări și de sânge. Doamnă, întrebă președintele, n-ar putea fi întrebat și Contele de Monte Cristo, care, după câte știu, se află în Paris, împreună cu dumneavoastră?" Domnule, răspunse Eide, Contele de Monte Cristo, al doilea tată pentru mine, se află de trei zile în Normandia." Atunci, doamnă, întrebă președintele, cine v-a sfătuit să faceți pasul acesta pentru care curtea vă mulțumește?" Pas de altfel cu totul firesc, ținând seama de obârșia și de suferințele dumneavoastră. Domnule," răspunse Eide, la pasul acesta m-a îndemnat respectul și durerea mea. Deși sunt creștină, Dumnezeu să mă ierte. Am visat totdeauna să-mi răzbun tatăl. Când am călcat pe pământul Franței, când am aflat că trădătorul locuia la Paris, ochii și urechile mi-au stat mereu deschise." Trăiesc retrasă în casa nobilului meu crotitor, dar trăiesc astfel, fiindcă îmi place umbra și tăcerea care mi să viețuiesc cu gândurile și reculegerea mea. Dar Domnul Conte de Montecristo îmi poartă o grijă părintească și nimic din ceea ce constituie viața lumii nu mi este străin, numai că eu nu ascult decât zgomotul ei îndepărtat. Citesc toate ziarele după cum primesc toate albumele și toate cântecele. Și, urmărindu-le fără să mă amestec în viața celorlalți, am aflat ce se petrecuse azi dimineață la camera pairilor și ce trebuia să se întâmple în seara aceasta. Atunci am scris. Așadar, întrebă președintele, domnul Conte de Montecristo, nu i -a amestecat cu nimic în demersul dumneavoastră? Demersul meu este cu desăvârșire străin, domnule, și n-am decât o teamă aceea că va putea să-l dezaprobe atunci când îl va afla. Totuși, pentru mine e o zi mare, ziua în care găsesc în sfârșit prilejul să-mi răzbun tatăl, continuă fata ridicând spre ceruri o privire înflăcărată. În tot acest timp, contele nu rostise un singur cuvânt măcar. Colegii lui îl priveau și fără îndoială că îi deplângeau norocul frânt de adierea parfumată a unei femei. Nenorocirea îi se întipărea încetul cu încetul, în linii sinistre pe chip. Domnule de Morser, întrebă președintele, o recunoașteți pe doamna drept fica lui Alite Belin, Pașa din Ianina? Nu, răspunse Morser, forțându-se să se ridice. E un complot urzit de dușmanii mei. Ei, idee care își ținuse privirile țintite spre ușă, ca și cum ar fi așteptat pe cineva, se reîntoarse pe neașteptate și, regăsindul l pe conte în picioare, scoase un strigăt înfricoșător. Nu mă mai recunoști?" întrebă ea. Ei bine, eu din fericire te recunosc. Tu ești Fernand Mondego, ofițerul franc care îi instruia trupele nobilului meu tată. Tu ai dat pe mâna dușmanului fortărețele din Ianina." Tu, trimis de el la Constantinopol ca să tratezi direct cu împăratul asupra vieții sau morții binefăcătorului tău, ai adus un firman fals care dăruia iertarea de plină. Și cu firmanul acesta ai obținut inelul pașei care trebuia să ți-l facă supus pe Selim, paznicul focului. Tu l-ai înjunghiat pe Selim. Tu ne-ai vândut pe mama și pe mine neguțătorului El Cobir. Ucigașule, ucigașule, ucigașule! Mai ai încă pe frunte sângele stăpânului tău, priviți-l cu toții!" Cuvintele acestea fusese rărostite cu atâta adevăr avântat, încât toate privirile se întoarseră spre fruntea contelui și, el însuși, își duse mâna acolo ca și cum ar mai fi simțit cald încă sângele lui Ali. Așadar, îl recunoașteți fără greș pe domnul de Morser, ca fiind aceeași persoană cu ofițerul Fernand Mondego? Cum să nu-l recunosc?" strigă Eide. Mamă, tu mi-ai spus. Erai liberă, aveai un tată pe care-l iubeai, erai hărăzită să fii aproape regină. Uită-te bine la omul acesta, el te-a făcut sclavă, el a ridicat în vârful suliței capul tatălui tău, el ne-a vândut, el ne-a trădat." Privește-i bine mâna dreaptă, aceea care are o cicatrice pe ea." Dacă ai să-i uiți fața, îl vei recunoaște după mâna aceasta în care au căzut una după alta monezile de aur ale neguțătorului El Cobir. Cum să nu-l recunosc? Să spună el însuși acum dacă nu mă recunoaște. Fiecare cuvânt cădea ca un satură asupra lui Morser și reteza câte o părticică din puterea rămasă. La ultimele cuvinte, el își ascunse la piept, repede și fără voie, mâna schilodită într-adevăr de o rană, și recăzu în fotoliu prăbușit într-o adâncă deznădejde. Scena aceasta răscoli mințile celor de față, așa cum vântul puternic al nordului răscolește frunzele căzute de pe arbori. Domnule conte de morser, spuse președintele, nu te lăsa doborât. Răspunde!" Justiția curții este supremă și egală pentru toți, ca și justiția lui Dumnezeu. Ea nu vă va lăsa zdrobit de dușmani fără a vă da mijloace să-i combateți. Vreți o nouă anchetă? Vreți să poruncesc o călătorie a doi dintre membrii camerei la Ianina? Vorbiți! Morser nu răspunse nimic. Atunci toți membrii comisiei se priviră îngroziți. Se știa ce fire energică și violentă are Contele. Ar fi trebuit să fie cu totul năucit ca să nu se mai apere. Și toți își spuneau că după tăcerea aceasta asemănătoare somnului, va urma o trezire asemeni trăsnetului. Ce hotărâre ați luat?" îl întrebă președintele. Niciuna," răspunse Contele cu o voce înnăbușită, ridicându-se în picioare. Așadar," Urmă președintele. Fica lui Alite Belina a spus adevărul adevărat? Așadar, ea este cu adevărat martorul cumplit căruia vinovatul nu-îndrăznește niciodată să-i răspundă nu? Așadar, ai săvârșit cu adevărat toate faptele de care ai fost învinovățit? Contele aruncă în jurul lui, o privire a cărei expresie dezlănțuită i-ar fi mișcat și pe tigri, dar nu-i putea dezarma pe judecători apoi își înălță ochii spre boltă și îi coborâ numai decât, ca și cum s-ar fi temut ca bolta aceasta despicându-se, să nu facă să strălucească cel de-al doilea tribunal, cerul, și cel de-al doilea judecător, Dumnezeu. Apoi, cu o mișcare bruscă, își smulse nasturii hainei închise care îl înăbușea și părăsi sala ca și cum i s-ar fi întunecat mințile. O clipă, pașii lui răsunară lugubrii sub bolta sonoră. Apoi se auziră roțile trăsurii care îl ducea în galop, zguduind coloanele florentine ale clădirii. Domnilor," spuse președintele când se făcu tăcere, Domnul Conte de Morser, este vinovat de încălcarea credinței, de trădare și de ticăloșie?" Da," răspunsără într-un singur glas toți membrii comisiei de anchetă. Eide rămăsese acolo până la sfârșitul ședinței." Ea auzit rostindu-se o sândirea a contelui fără ca vreo trăsătură a chipului să-i trădeze bucuria sau mila. Apoi, acoperindu-și din nou fața cu vălul, ea îi salută cu măreție pe judecători și ieși cu pașii aceia despre care Virgil spunea că sunt pașii zeițelor. Capitolul 10. Provocarea Atunci, continuă Boșam, m-am folosit de liniștea și de întunericul sălii, ca să mă furișes pe nevăzute Ușierul care mă introdusese mă aștepta la ușă El mă conduse de-a lungul coridoarelor până la o portiță care răspundea în strada Vojirar Am ieșit cu inima zdrobită și fermecată totodată Iartă-mi expresia Alber. Zdrobită fiindcă mă gândeam la tine și fermecată de noblețea tinerei acesteia urmărind răzbunarea tatălui ei Da, îți jur, Albert de oriunde ar veni de eu spun că poate veni de la un dușman, dar că dușmanul acesta e un trimis al ursitei. Albert stătea cu fruntea în palme. El își ridică obrajii roșii de rușine și scăldați de lacrimi și-i prinse brațul lui Boșam.